Ще потрібно купити овочів для салату. Моркви, цибулі, картоплі. Картоплі. Цікаво, є у неї вдома картопля? Немає, звісно. Ні городу, ні родичів у селі. Все купує. Може, мішок купити, щоб не бігати щодня? А куди той мішок подіти? В кухні ж тільки білий бляшаний ящик з написом овочі. Цікаво, що там? Ой, гріхи мої тяжкі, як ж вони живуть, ці люди. Це наша гропашна бюджетна сфера на свою платню, яку й копійками назвати не можна. Більш-менш задовільнивши свої гастрономічні інтереси, які вгамувалися остаточно тільки після придбання доброго шматка свинини, кролика і курки, Маркіян відпустив хлопця і подався у ряди, де торгували побутовою хімією. Закупив прального порошку, усяких частилок для посуду, кахлів, раковин. Пожалкував, що відпустив козака. Торба відтягувала руки. А треба ж іще стільки всього, і сумочку її купити, сумочку, дорогу гарну, щоб видно було, іде дорога жінка, і все у неї дороге і гарне, але це не тут, на ринку таким товаром не торгують. І задоволенням, з почуттям глибокого, морального удовлетворення, як полюбляли висловлюватися наші партійні газети, у часи, коли для глибокого удовлетворення вистачало баночки горошку, оглянув міст багажника, начебто нічого не забув. А хліба? Ну, хліб можна купити не тут, не на ринку, а поруч із будинком. Там є кіоск. Написано свіжий хліб. Може, й справді не брежуть, може, й справді свіжий. І враз відчув погляд у спину, обернувся, пошукав серед натовпу за огрожею, стоянки знайоме обличчя. Ні, Нель. Вона навіть ледь посміхнулася йому. Посмішка здавалася неприємною, та журба встинув плечима немов скинувши з них і погляд, і посмішку, і знайоме обличчя. Бракувало іще, щоб знову напросилося у пасажирки. Марк'ян скинув з плечей погляд і забув. Він володів щасливим даром – не перемелювати кожну дрібницю до безконечності, не тримати у серці того, що муляє, викинув, забув. Пам'ятати хотілося про інше. Тримати у серці хотілося зовсім інше ім'я – Королівське. Заїхав у дорогий магазин. Вони саме почали відкриватися. В місті – магазини для людей, в яких є гроші. Товар тут був, не той, що на базарі. Жінка, що придбала тут сукню, могла не остерігатися, що в ресторані, скажімо, за сусіднім столиком, сидітиме ще хтось у такій самій. Сукні, туфлі – усе це необхідно, але треба міряти. Усе це іншим разом. Купив для початку сумочку, білу на літо, і пудреницю дорогу від ланком. і помаду хотів. Ти не зміг вибрати колір. Хай уже сама. Ага, до сумочки належить ще й гаманець, а в гаманці повинні бути гроші. Гаманець не дарують порожнім. Цим завершив свої гастрономічно-астрономічні закупи. Поки виніс на третій поверх дві перші торби, закехався. Віддихався, сердечко щодобряче давалося знаки. Антонета відчинила одразу, немов чекала під дверима. «Господи, хіба вам можна носити стільки?» Зойкнула, побачивши важезні торби. Це тільки початок, панюточку. Я тут іще трішки з цього прикупив, похвалився журба і наштовхнувся на погляд, якого зовсім не чекав. Нерадість, не дитячий захват від подарунків, від їхньої кількості і якості, якої журба мав право пощатися, бо купував завжди тільки найнайкраще. Ні, від Антуанети війнуло крижаним холодом. Шановний пане, за кого ви мене маєте? «Я не потребую милостині. Слава Богу, не жебрачка. Віднесіться назад у машину. Поки в моєму домі, будьте ласкаві. Шанувати його». Вона відвернулася до вікна, обхопила плечі руками, гордо підняла голову. «Мабуть, губи косає від образи. Та не плаче. Це точно. Такі не плачуть». Маркіян зрозумів. «Ой, чорт, смикнув же його нечистий на оцю широку демонстрацію власного багатства, що так контрастувало з її бідністю. Не сказати з литнями. «Приперся, як вуйко з Америки. Он, мовляв, який я крутий перець. Он у мене скільки бабла. Хоч лопатою гриби. Бери, мовляв, з царського плеча. відскубни трішки. Покористуйся, поки я добрий. А нетто». Не повернулася, так і стояла, втупившись поглядом у вікно. «А неточко, ані слова». Та Маркіяна не так просто було вибити із сідла. Він зважився, підійшов до Антуанети, узяв за оті горді плечі, повернув до себе обличчям. Гордо зведена голова опинилася навпроти його грудей. У горіхово ховокарих очах, як він не сподівався, ні сльозинки. «Яка ж ти маленька?» – сказав чомусь, перейшовши одразу на ти. «Без прохань, без дозволу. Послухай, маленька, я прийшов сюди не на одну ніч. І не піду від тебе просто так. Хіба виженеш?» «Ні. Навіть якщо виженеш, все одно не піду, бо мені нікуди йти, нікуди йти від тебе. Ми підемо звідси разом, чула? І не прочайся, нічого не вийде, бо я марк'ян жорба, як я сказав, так і буде. Ти свою королівську гордість змири, тепер я тут король, а ти королева. Антонета чомусь і не прочалася, схилила голову йому на груду і тихо схлипувала, десь там, між гудзиками блакитної сорочки».